Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa hamdanu Rabbin khasana bimuhammadin, wa angkazana min zulm jahli wa dayajiri. Falhamdulillahi lalzi haddana bighabdhil muhtari man da'ana ilaih. Bil'izni waqad nadana labbaika ya man dallana wahadana Sallallahu wa sallama wa waraka alaihi wa ala alih Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhal majma'il karimil mubarak Limpahan buji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Cahaya yang menciptakan cahaya Cahaya yang menerangi alam semesta dan seisi Dia yang berfirman di dalam Al Quran, nurus Allah nur samaati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Maka dengan cahayanya Ia terangi jiwa-jiwa hambanya dan Dia pilih dari sekian jiwa yang Ia terangi dengan cahayanya. Satu jiwa yang lebih memiliki cahaya yang terkuat dan terindah cahaya Sayyidina Muhammad. Lagadzaakum minallahi nuru kitabum mubin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Qur'an dalam ayat ini telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Siapa cahaya yang dimaksud dalam ayat ini? Berkata para mufassirin Cahaya yang ada dalam ayat ini tersebut adalah Sayyidina Muhammad Maka darinya bersumber sekeruruh cahaya yang didapatkan oleh para awliya dan salihin Oleh para mugarrabin dan di setiap zaman Allah Ta'ala pilih mereka yang diberikan cahaya Allah Ta'ala Melalui kekasihnya Sayyidina Muhammad Mereka lah para sabiqun yang selalu mendahului yang lainnya dalam kebaikan Dan mereka adalah para mugarabun Hadir kita di malam hari ini diterangi cahaya hati kita yang hadir dan semakin hati yang hadir di sini dekat dengan sayyidina Muhammad maka semakin terang cahaya di dalam hatinya dan ini tidak lagi diragukan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sumber cahaya makhluk yang satu ini Ketika lahir di alam dunia Dan memperjuangkan agama Allah yang menjadi amanah Yang Allah titipkan di leher beliau Dan kemudian menjadi estafet amanah berat tersebut kepada para penerusnya Perjuangan besar beliau lakukan di dalam alam dunia Ketika membela Allah subhanahu wa ta'ala Ketika membela Dinul Islam dan memperjuangan dakwah ilallah, datang keriswah Isra dan Mi'raj para ulama menyebutkan ini beriswah Allah Taala berikan untuk Rasul hiburan dari Allah Taala untuk Zaidina Muhammad. Apa jadi hiburan tasliyah? Berikan ketenangan kepada hati sang Rasul. Memberikan kedamaian yang lebih kepada hati sang Rasul Mulia. Karena kita tengok ke belakang sebelum kejadian Nisrat dan Mi'raj kejadian yang begitu sangat membuat beliau sedih. Wafat Syeikh Khadijah radhiyallahu talainha wa ardhah, istri beliau yang sangat sangat beliau cintai, dan wafat pamannya Abu Thalib. Dua orang yang menjadi Pembela beliau dalam dakwah wafat meninggalkan beliau tiga bulan yang satu datang yang satu wafat tiga bulan berikutnya yang satu wafat semakin lagi setelah mereka pergi para kaum Quraisy berani untuk menyakiti Rasul lebih lagi lancang untuk menyakiti beliau sampai kemudian Beliau pun kemudian pergi ke kota Taif Untuk mencari salah seorang dari raja sana Raja Taif Para sagif Pemuka-pemuka agama Nasrani di sana Yang mungkin mahu membela Rasul dan membantu beliau dalam perjalanan dakwah ini Pergi sendiri dalam riwayat yang lain Dalam tobaqat Ibn Sa'ad disebutkan berdua dengan Sayyidina Zaid bin Harithah R.A berdua pergi menuju Taif di luar kota Mekah. Kemudian beliau datangi. Ketika sampai di sana, para sahibnya, para pemimpin pemimpinnya, diberi di, dia beliau ajak bicara seseorang diantara mereka yang bernama Abud Yalain dan saudaranya berdua mereka bertiga saudara. Beliau ajak bicara Maukah engkau membela aku Dalam menyebarkan agama ini Aku punya amanah Lalu apa yang mereka Ucapkan kepada Rasul Ketika Rasul ingin Agar mereka membantunya dalam dakwah Mereka berkata salah satunya Emangnya Allah Ta'ala enggak ada orang lain apa sampai nyuruh ente Begitu kasarnya Sedih hati saya ini Kita selama kita mengajak dalam dakwah, ajak seorang, yuk ikut majlis. Taya kereta belum pernah. Ada orang bilang sama kita. Emang ada orang lain. Tadi yang ajakannya Rasul diucapkan dengan ucapan tersebut dalam hidup beliau, hancur hati beliau, kecewa dengan ucapan itu. Yang lainnya pun saudaranya yang satu mengucapkan ucapan yang lain. Katanya kalau engkau yang disuruh untuk menyebarkan ajaran baru ini, itu sarung Ka'bah itu, kisah Ka'bah lebih dikoyak saja. Katanya. Dan yang lainnya mengucapkan ucapan yang lain, beliau pun pergi dengan Zaidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu arba. Sepuluh hari dalam satu riwayat sebulan tinggal di dalam kota Taif mendatangi satu-satu para pemimpin-pemimpin mereka di kota Taif. Setiap kali mereka menolak, Rasul mengatakan kepada mereka, kalau kalian tidak mau membela aku menyebarkan agama ini, sembunyikan berita ini, jangan ngomong sama yang lain. Rasul nggak ingin yang lainnya mendengar dia mengajak sesuatu. Tapi akhirnya mereka pun menyebarkan berita tersebut. Ada suatu apa pada saatnya mereka pun mengusir Rasulullah dari kota ta'if. Diolok-olok Rasul bahkan oleh anak-anak mereka. ditimbuki Rasul dengan batu. Sampai kemudian beliau berdarah di dalam beberapa tubuhnya. Dan Sayyidina Zaid bin Harithah berusaha untuk menahan batu yang datang dari mereka. Dan Sayyidina Zaid bin Haritha pun kemudian berdarah wajah di sana sini dan batu tubuh di sana sini. Ini disebutkan oleh para ulama syirah bahawa Rasulullah SAW Punya tumit, tumit beliau lain sedikit dengan tumit kita sifatnya. Tumit kita punya daging banyak, tapi pun tumit beliau dagingnya tipis di situ dan batu mengenai tumit beliau. Kata para ulama Ketika beliau tumitnya tipis Dagingnya Dan batu mengena Di tumitnya tersebut artinya batu Mengena tulang Dan ketika batu mengena tulang Lebih pedih daripada batu Mengena daging Sampai kemudian ketika Beliau ditempuki dengan, oleh mereka Dan mereka berbaris kanan dan kiri Di pinggir jalan Rasulullah lewat Diusir oleh mereka dari ta'if Sampai kemudian beliau tidak kuat Beliau jatuh ke tanah Kemudian mereka pun Memaksakan beliau berdiri Diri wahai Muhammad Kemudian mereka jalankan ketika Rasulullah jalan Ditimpuki lagi batu Kemudian beliau jatuh Ini perjuangan Sayyidina Muhammad. Sampai terjatuh Dan beliau dipaksa untuk bangun Dan kemudian terjatuh Beliau dipaksa untuk bangun Sampai kemudian beliau pun selamat dari mereka dan lolos dari mereka Duduk di salah satu perkebunan mirip Syaibah bin Rabiah dan Utbah bin Rabiah Salah seorang dua orang bersaudara yang sangat membenci Rasul Ketika Rasul melihat kedua orang itu Rasul sudah tidak enak hati Tapi Rasul kemudian solat di bawah salah satu pohon dua rakaat Kemudian beliau salam dan kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inni ashku ilaika du'fah quwwati wa qillata hilati wa hawani nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin ilah man takiluni ilah man takiluni ilah man takiluni Ilah baidin yatahjamuni atau ilah aduin malak amri in lam yakin alaiy min kagubabun ubali kata Rasul dalam doanya ini Ya Allah wahai Tuhan yang yang, yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah aku mengadu kepadamu begitu rapuhnya kekuatan ku ini begitu lemahnya strategi dak strategi dakwahku ini, begitu sangat lemahnya aku ini wahai tuah wahai Allah yang mem, yang melindungi orang-orang yang lemah. kepada siapa engkau serahkan diriku ini? apakah kepada orang yang jauh yang selalu mengolok olokanku dan mencampakkan aku? apakah kepada seorang musuh yang ia dapat menguasai diriku? wahai arhamar rahimin jika Allah engkau tidak marah saja ya Allah aku tidak peduli dengan mereka jika engkau tidak murka saja padaku ya Allah aku tidak peduli terhadap mereka itu yang dipanjatkan oleh Rasul di malam itu di saat itu dan doa itu pun meluluh lantahkan dua musuh Utbah bin Rabiah dan Syaibah bin Rabiah Nuluh lantah melihat dan mendengar keadaan dan doa Sayyidina Muhammad Dia katakan kepada pelayannya, budaknya Engkau ambil piring, Taruh beberapa butir kurma Inap, anggur Dan berikan kepada orang itu Namanya Adas Diberi datang adas kepada Rasul Diberikan Dihidangkan di hadapan Rasul Sallallahu alaihi wa Ketika Rasulullah dia Diberikan hadiah tersebut Beliau pun makan ketika makan Ketika ia makan beliau membaca Bismillah Adas terkejut Wallahi katanya kepada Rasulullah Ini aku tidak pernah mendengar Ucapan ini dari penduduk negeri ini Siapa engkau Lalu Rasulullah bertanya, berbalik bertanya Engkau dari mana dan engkau siapa? Aku Adas Aku dari negeri Ninawa Kata Rasulullah Oh itu negeri orang soleh Yunus bin Mita Nabi Allah Yunus bin Mita Terkejut Adas Hah? Aku keluar dari negeriku Ninawa Menuju ke sini tidak ada sepuluh orang pun bahkan yang mengenal Yunus bin Mita Siapa engkau? Aku adalah saudaranya Dia nabi dan aku pun nabi katanya. Lalu ketika beliau mengucapkan demikian Adas pun langsung kemudian mencium pipi Rasulullah Dan kedua tangannya dan bahkan kedua kakinya Rasulullah tak mengatakan syirik nih, tiung kaki nyembah orang ya. Nabi Rasulullah tak mengatakan syirik, kerana maksudnya syirik menyakutukan Allah ada orang ada sesuatu yang diyakini Tuhan selain Allah. Tiung tangan bukan syirik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dilihat dari jauh oleh Syibah dan Rabiah, Syibah dan Uthbah kata salah satu orangnya kepada yang lain ini dua orang saudara sendiri itu yang merusak budak intelektual itu dia cium kepala orang itu ngapain itu kata ketika orang ini balik adas kenapa engkau cium orang itu keningnya tangannya kakinya kata adas wahai tuhanku aku tidak pernah melihat orang yang seperti ini dan tidak ada yang mengenal Yunus bin Mita kecuali Nabi. Ketahuilah bahasanya orang itu Nabi. Maka diomelin ini budak yang bernama Adas oleh tuannya. Engkau sudah tersihir oleh ucapannya katanya. Lalu datang setelah itu datang perang Badar. Ketika Utbah bin Robiah dan Syibah bin Robiah mau keluar ke perang Badar diajak Adas. Ayo Adas ikut perang Badar. Kata Adas. Engkau mau memerangi orang yang dulu itu Iya kita akan memerangi orang yang dulu itu Wallahi demi Allah kata Adas Tidak akan bisa mengalahkannya kekuatan apapun Wallahi tidak ada yang bisa mengalahkannya kekuatan apapun Karena Adas tahu siapa Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Dan kemudian beliau pulang Mau masuk ke kota Madinah, Mekah pulang ke kotanya sendiri belum belum bisa, Karena orang-orang yang di dalam kota Mekah sudah membenci beliau dan sudah ingin sangat membunuh beliau. Kata Syed Zaid bin Harithah, kalau gitu minta juar, minta jaminan keamanan dari salah seorang. Ditawa dia minta kepada Syifulan, enggak mau. Minta kepada Syifulan, enggak mau. Akhirnya. Yang memberikan jaminan keamanan kepada beliau untuk masuk ke dalam kota Mekah kampungnya sendiri Mut'im bin Adi Mut'im bin Adi ini wafat kafir sayangnya karena belum lagi beriman kepada beliau Abu Ibu Rasul mengatakan ketika terjadi perang badar Karena besarnya jasa Mut'im bin Adi ini Kalau datang Mut'im bin Adi kepada aku dan meminta agar tawanan badar dilepaskan itu semuanya orang musyrikin aku akan lepaskan. Karena jasanya besar terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu perjuangan Rasul sebelum datangnya Isra dan Mi'raj, berdarah di sana sini dan capai dan kemudian begitu hinanya di hadapan mereka para kufar. Dan kita datang sekarang dengan begitu nikmatnya membawa Islam, begitu imatnya mengajar melaksanakan ajaran Islam, begitu sangat indahnya kita dengar kumandang adan ketika dikumandangkan di dalam masjid-masjid, dan kemudian kita melaksanakan salat inilah hasil dari perjuangan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa maka. Pintu sudah begitu lebar terbuka untuk kita mencintai beliau dan untuk kita agar terus bersama beliau. Kalau bukan kita yang membela sunnahnya di dalam rumah kita, maka siapa lagi yang akan membela ini? Kita yang akan menghidupkan sunnahnya dan kita yang akan siap untuk membuktikan cita-cita beliau merhom merufulah. Menteri bin Fuad muzawa semoga semakin banyak rumah yang Hidup dengan syariat Allah Hidup dengan sunnah-sunnah Allah Maka semakin banyak keberkahan datang dari langit Dan semakin banyak rahmat datang dari langit Allah Ta'ala semoga kumpulkan kita bersama para awliya Kumpulkan bersama para mugarrabin Kumpulkan bersama para salihin Allah Ta'ala kumpulkan di akhir bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tidak ada yang sama sekali dapat Membalas jasa Rasulullah Tetapi ketika kita berusaha untuk, membala, untuk membantu beliau Untuk memperjuangkan Ajaran beliau Di dalam diri kita dan di rumah kita Dengan usaha yang sedikit itu InsyaAllah Ta'ala akan berikan ganjaran Dan balasan yang besar balasan bersama sayyidina Muhammad. Balasan syafaat dari sayyidina Muhammad. Balasan berkumpul bersama kelompok sayyidina Muhammad. Balasan ketika seseorang mukmin di alam fir, di alam mahzar dipanggil oleh Rasul satu persatu ke dalam telaga beliau dan kemudian minum dari telaganya. Usaha kita yang sedikit di alam dunia membuahkan hasil kita dipanggil ke telaga sayyidina Muhammad. Untuk minum dari telaga Zaidina Muhammad Yang beliau katakan dalam hadis Man syaribah minhu falam yazma' ba'dahu abadak Barang siapa yang minum darinya Maka tidak akan haus selamanya Tidak akan haus di dalam sorga Maka mereka yang mereka makan minum di dalam sorga Hanya karena kelezatan semata Semoga Allah Ta'ala turunkan kepada kita maghfirah dan rahmah Allah kelilingi kita dengan maghfirah dan rahmah Allah angkat derajat kita Dengan para salihin Dengan para mugarrabin Dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan para guru-guru kita Dan orang-orang guru-guru kita yang masih hidup Allah ta'ala mempanjangkan umur mereka dalam sihat walafiat Ya Rabbana Ya Rahim kami berkumpul Di dalam majlis ini Dalam peringatan kemuliaan ini Untuk mendapatkan kemuliaan darimu Ya Allah untuk dimuliakan olehmu, Ya Allah Untuk diangkat derajat wanya Olehmu, Ya Allah Untuk dikumpulkan bersama orang-orang mulia Olehmu, Ya Allah Ya Rabbana, Ya Rahim, jangan sia-siakan usaha ini Jadikan keberkahan dalam keperkumpulan ini Jadikan hati-hati yang hadir Diterangi dengan cahaya Sayyidina Muhammad Jadikan hati yang hadir Dan sanubari yang hadir terikat terus Dengan sanubari Sayyidina Muhammad Terhubung terus dengan Sanubari Sayyidina Muhammad Amin, Rabbal Alamin, kita bermunajat kepada Allah Subhanahuwataala dan tidak ada bibir yang lebih mulia dari bibir yang menyebut nama Allah Subhanahuwataala dan tidak hati yang ada tidak ada hati yang termulia lebih mulia dari hati yang mengingat Allah Subhanahuwataala Fagulu Jamian Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah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 Allah, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Aku bersama hambaku setiap kali hambaku setiap kali bibir hambaku bergerak menyebut Namaku. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. dengan para salihin Rabbi ya Rahman muliakan kami sebagaimana Engkau muliakan para salihin di zaman kami dan sebelum zaman kami Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terima kasih kerana Beri kehidupan kami, beri kami cahaya dari kalimat ini, beri kami naungan di alam akhirat di bawah naungan kalimat ini.